A bávaná, volně zpracováno Leopoldem Brocházkou podle svůj páta první díl 11. O těle. Jde-li nebo stojí člověk? Sedí-li ulehá v sen, ohýbá se přímí vzhůru, pohybem to těla jen. Z kostí a šlach postaveno, obaleno v masa sval, tělo kůží zvenčí kryto, není tím, čím kdo by zval. Trup je plný a střeva, bránice měchý řeplic, ledvin srdce slezy změti, jiných hnusů skrývá víc. Plný smrkou slin a slizu, vlhký potem kruský tuk, Plný krve mazu v kloubech, žluč hněz šťávy, morku z hluk. Z devíti děry příští z něho močkalejno v každý čas, z okasákne žlutá hmota, z ucha opět ušní mas. S mrkouřinou z nosu proudy, ústy sliny páchne chrup, vyměšuje slizké hleny hnilobou se potí v lepce duté, vyklenuté, v mozku sedí hroudy tvar, krásné, jak to míní bloudi, zaslepení vzdání zmar. Mrtev však, když člověk leží nad moudrým, modrým rozkladem, k pohřebišti nese na svými, odvrací se zraku věm kořistí je psů, šakalů, vlků, červů, supů, vran, všem, co tráví na mršině, hostinou je uchystán. Lešení to o dvou nohách dýchá hnusné pachyven, nečistota kape z něho v živém stavu zamořen. Stvořeno-li takto tělo, co je horším bludem snad, než být hrdým, povznešeně zhlížet k jiným a pohrdat? Slechu dal-li slovům mistra, prožil vnitru znajecnost, rozumím jejich dobře tělu, se znáklam i skutečnost. Je-li toto, jest i ono. Ktaj tvaru správný klíč v sobě naven nechce znáti, Vůle k tělu živný tíč, Kdo chtíč v nadu ztratil navždy, hloubky pravdy moudře zná, našel věčné tichomíru, zhasnut v sobě spočívá.